Ha létezhetne ez a kettő egyszerre, már mint anyám, meg a boldogságom, az nagyon fura lenne. Különös lenne anyámmal megosztani a k iránt érzett szerelmemet. Furcsa lenne, ha láthatna így, kemény híjak nélkül, pucéron, leleplezett lélekkel. Vajon anyám miatt nem mutathattam meg eddig az érzékeny oldalam? Amíg anyám élt, volt bennem valami féle gát, amely nem engedte, hogy kiteljesedhessek